Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 10-й. Щастя. замислено мовив Шварц. Як воно збігає в пам'яті, наче дешева тканина після прання. Тільки нещастя ми пам'ятаємо в повній мірі. Ми приїхали у Париж і знайшли собі кімнату в невеличкому готелі на лівому березі Сени, на набережній Гран-Огюстен. Готель був без ліфта, старі сходи пожолобились, покривились, кімнати маленькі. Зате наші вікна виходили на Сену, і з них видно було книгарні на набережній консьєжері і Нотр-Дам. У нас були паспорти. Ми були людьми аж до вересня 1939 року. Ми були людьми до того вересня, і нам було байдуже. Справжні наші паспорти чи ні. Небайдуже стало тільки тоді, коли почалася кумедна війна. На які кошти ти жив, коли тут був? спитала мене Гелен через кілька днів після приїзду. Ти міг працювати? Звичайно, ні. Адже я не мав права на існування. Як же я міг дістати дозвіл на роботу? То з чого ж ти жив? Уже і сам не знаю, відповів я по правді. Чого тільки не доводилось мені робити? Завжди лише короткий час. У Франції не до всього ставляться серйозно. Часто трапляється нагода попрацювати нелегально, особливо коли робиш за дешеву плату. Я навантажував і розвантажував ящики укритому ринку, служив офіціантом, торгував шкарпетками, краватками, сорочками, навчав кого-небудь німецькій мові, зрідка отримував невеличку допомогу від комітету допомоги біженцям, продавав рештки свого майна, працював шофером, писав невеличкі статті до швейцарських газет. А ти не міг стати редактором? Ні, для цього треба мати дозвіл на проживання і на роботу. Моїм останнім заняттям було писання адрес. Потім з'явився пан Шварц, а з ним почалось і моє апокрифічне життя. Чому апокрифічне? Псевдонімне, таємне життя під захистом небіжчика та чужого прізвища. «Мені хочеться, щоб ти називав його інакше», – сказала Гелен. «Ми можемо називати його як хочеш. Подвійне життя, приховане, або друге життя. Хай буде друге. Так я його відчував. Ми починаємо життя знову, як люди після аварії корабля, що втратили і саму пам'ять. Їм нема за чим жалкувати» бо ж згадуючи, ми завжди за чимось жалкуємо. Нам, жаль, що все хороше, і з часом утратили, а погане не встигли поліпшити. Гелен засміялася. А хто ми тепер? Шахраї, мерці чи привиди? Легальний наш статус – туристи. У нас є право на перебування тут, але працювати ми не маємо права. «Добре», – сказала вона, – «тоді давай і не будемо працювати. Давай поїдемо в парк, посидимо там на лаві, погріємось на сонечку, а потім помандруємо до кафе «Франс» і пообідаємо там прямо на вулиці. Хороша програма?» Я, власне, мав намір спробувати знайти десь випадкову роботу, а потім відмовився від цього. «Це дуже хороша програма». – погодився я. – Я більше не шукав роботи. Ми не розлучалися. Ми були разом від ранку до світанку і протягом тижнів не розлучалися ні на годину. Час із шумом пролітав повз нас зі своїми екстреними випусками газет, тривожними новинами та терміновими засіданнями. Але його не було в нас. Його просто не було. «А що ж тоді було? Була вічність. Якщо це відчуття заповнює тебе всього, тоді вже немає місця для часу. Ви ніби досягли протилежного берега. Чи, може, ви думаєте інакше?» Обличчя Шварца знову набрало того напруженого, розпачливого виразу, який я спостерігав і раніше. «Чи ви не згодні зі мною?» Я був стомлений і мимоволі втрачав терпіння. Слухати розповідь про щастя не цікаво, а химерні міркування Шварца про вічність уже набридали мені. Я не знаю, відповів я, не подумавши. Може, це і щастя, чи вічність, якщо в межах його й помирають. Тоді вже час не може для нього прикласти своїх календарних масштабів. І змушений примиритися. Та коли живеш і далі, то вже хоч не хоч, а який світинок часу без вічності знову буде. Воно не повинно вмерти. несподівано запально заперечив Шварц. Воно повинно лишитися і стояти, як мармурова скульптура, не так, як замок із піску. З кожним днем вивітрюється якась частка. Що ж інакше станеться з померлими, яких ми любимо? Що станеться з ними, пане, хіба ж не будуть вони тоді убиті вдруге? Де ж вони ще є, якщо не в нашій пам'яті? І хіба тоді ми проти волі не станемо вбивцями? Що я повинен те обличчя віддати на поталу часу, обличчя, яке знаю тільки я один? Я знаю, що воно в мені неминуче вивітриться, спотвориться, якщо я не вийму його з себе і не поставлю поза собою. Щоб фальш мого живого мозку не могла обвити його як плющ і руйнувати, поки кінець кінцем лишиться сам тільки плющ, а воно перетвориться на гумус паразитичного часу. Я це знаю. Тому я повинен захистити його навіть від самого себе, від нищівного, егоїстичного бажання жити далі, яке хоче забути і зруйнувати це обличчя. Хіба ви не розумієте цього? Я розумію вас, пане Шварц, – обережно відповів я. Саме заради цього ви й говорите зі мною, щоб урятувати його від самого себе. Я злостився на себе, що досі неуважно слухав його і так необережно відповідав. Якщо міркувати логічно, чоловік, що сидів переді мною, якимсь поетичним чином схибнувся з розуму. Дон Кіхот, що задумав боротися з вітряками часу. А я був надто уважний до людського горя і хотів збагнути, чому це питання його так хвилює і до чого він з ним дійде. «Якщо мені це вдасться...» – почав Шварц і запнувся. «Якщо це мені вдасться, тоді від мене йому нічого не загрожує, адже і ви так гадаєте». «Так, пане Шварц, наша пам'ять не якась шкатулка слонової кістки із пиленепроникного музею. Вона немов звір, який пожирає і перетравлює те, що до неї потрапляє» вона, як той легендарний Фенікс, спалює сама себе, щоб ми могли жити далі, не зруйновані нею. А ви хочете запобігти цьому? Саме так, вдячно поглянув на мене Шварц. Ви сказали, що образ лишиться, наче кам'яна статуя, тільки тоді, коли помираєш. Я помру. Те, що я вам сказав, просто дурниці, стомлено зауважив я. Мені остогидли подібні розмови. За останні роки мені часто доводилось зустрічатися із невропатами. Вигнані вони з'являються, як гриби пісте дощу. «Та я не збираюся кінчати життя самогубством», – мовив Шварц, несподівано посміхнувшись, наче знав, про що я думав. «Надто вже потрібно наше життя в даний момент для іншої мети». Я лише помру, як Йозеф Шварц. Завтра вранці, коли ми з вами попрощаємось, його вже не буде. У мене блискавично промайнула одна думка, а разом з нею і шалена надія. Що ж ви збираєтесь вчинити? спитав я. Зникнути. Як Йозеф Шварц? Так, як людина з прізвищем Шварц. Разом з усім, що було в мене Йозефом Шварцем і з тим, ким я був раніше. А що ви хочете зробити зі своїм паспортом? Він мені більше не потрібен. А у вас є інший паспорт? Шварц похитав головою. Мені більше не потрібен жоден паспорт. А на ньому є американська віза? Є? То може ви продасте його мені? запитав я, хоча в мене й не було грошей. Шварц знову похитав головою. Чому? Я не можу його продати, відповів він. Я сам дістав його як подарунок, але можу подарувати його вам. Завтра вранці ви можете скористатись з нього. «Боже мій!» – перехопило мені подих. «Скористатися? Він мене врятує! На моєму немає американської візи, і я не уявляю собі, як її отримати до завтрашнього вечора!» Шварц меланхолійно посміхнувся. «Як у житті все повторюється! Ви нагадали мені той час...» коли я сидів у кімнаті вмираючого Шварця і думав лише про паспорт, який мав зробити мене знову людиною. Гаразд, я віддам його вам. Вам досить буде тільки змінити фотокартку. Ми з вами приблизно одного віку. Мені 35, – мовив я. Ви станете на рік старшим. У вас є на прикметі якась спритна в цьому ділі людина? «У мене є один знайомий», – відповів я. «Фотокартку змінити легко». Шварц кивнув. «Легше, ніж персональні дані». Якийсь час він сидів мовчки, втупившись очима поперед себе. «Вас би не здивувало, коли б ви тепер теж почали любити картини, як любив їх Шварц, а потім і я. У мене мимоволі пробіг мороз по спині». «Паспорт – це тільки шматок паперу», – заперечив я. «А не якісь там чари?» «Не чари?» – перебив Шварц. «До певної міри і чари», – погодився я, – «але не в такому розумінні. Скільки часу ви прожили в Парижі?» Мене так схвилювала обіцянка Шварца віддати мені паспорт, що я навіть не розчув його відповіді. Я міркував тільки про те, як би роздобути візу і для руд. Може, вдасться видати її в консульстві за рідну сестру? Та на це було мало надії, бо американські консульства педантично докопуються до всього. Але я мусив спробувати і цей шлях, якщо не станеться ще одне чудо. Раптом я знову почув слова Шварца. «Несподівано він з'явився на порозі нашої кімнати в Парижі», – говорив далі Шварц. «Витратив на пошуки шість тижнів, але знайшов нас. Цього разу він уже не послав якогось чиновника з консульства. Він приїхав сам і став на порозі нашого готельного номеру, оздобленої репродукціями любовних картин XVIII століття. Оберштурман-фюрер Георг Юнгенс». Брат Гелен, високий, широкоплечий, вагою на двісті фунтів, утричі більший німець, ніж удома, в Оснабрюку, хоча тепер був у цивільному. «Отже, то все не брехня!» – люто визвірівся він на нас. «Не дурно ж я відчував, що в цьому ділі щось страшенно смердить!» «Що ж у тому дивного?» – відказав я. – Всюди смердить, де з'являєтесь ви. І до того ж страшенно. Смердить саме тому, що втручаєтесь ви. Гелен розсміялася. – Оближ свої смішки! – гримнув на неї Георг. – Це ви оближте свої окрики! – так само різко відповів я. – Або ж я звелю вас викинути звідси. «Чому не спробуєте самі цього зробити?» Я похитав головою. «А ви такий досі молодець проти овець. Ви ж на 20 важчі за мене. Жоден безсторонній суддя не випустив би нас разом на ринг. Чого вам треба від нас?» «Не ваше собаче діло, зраднику батьківщини! Забирайтесь геть! Мені потрібно поговорити зі своєю сестрою!» «Лишайся тут!» – звернулась до мене Гелен. Вона палала гнівом. Поволі підвівшись, Гелен взяла у руку марморову попільничку. «Ще один такий вираз, і оця штукована полетить тобі в пику!» – досить спокійним тоном сказала вона Георгу. Це тобі не Німеччина. На жаль, ще ні, але стривайте, незабаром і тут буде Німеччина. Ніколи тут не буде Німеччини, відказала Гелен. Може статися, що ви, солдафони, на якийсь час завоюєте цю країну, але вона лишиться Францією. Може ти приїхав спеціально для того, щоб подискутувати на цю тему? Я приїхав, щоб забрати тебе додому. Ти уявляєш собі, що станеться з тобою, коли війна застукає тебе тут? Нічого страшного. Тебе кинуть у в'язницю. Я помітив, що Гелен це на якусь мить приголомшило. Може статись, що нас кинуть до табору, втрутився я. Але ж це буде табір для інтернованих, а не концтабір, як у Німеччині. «Що ви знаєте про це?» – визвірився на мене Георг. «Знаю доволі», – відповів я. «Я ж сидів в одному з ваших таборів, дякуючи вашим особистим турботам». «Ви були у виховному таборі», – презирливо пояснив Георг. «Але вам це не пішло на користь. Звільнившись, ви дезертирували». «Та й вирази ж ви добираєте, аж заздрісно». Якщо хтось вислиснув з ваших рук, то вже й дезертир? А як же вас іще величати, адже вам наказали не виїздити з Німеччини?» Я махнув рукою. Чимало було в мене таких розмов з Георгом, аж поки він, дорвавшись до влади, не звелів мене посадити. «Георг завжди був ідіотом», – докинула Гелен. Фізично міцним недоумком, якому потрібно броньований світогляд, як опасистій жінці корсет, інакше він розпливеться, мов тісто. Не сперечайся з ним. Він того і лютує, що дурний. — Оближ заговорив Георг лагідніше, ніж можна було сподіватися. — Пакуй свої речі, Гелен. Становище серйозне. Сьогодні ввечері поїдемо додому. Чим же ускладнилось становище? «Буде війна, інакше б я не приїздив сюди». «Ти приїхав би і без цього», – заперечила Гелен. «Точнісінько, як три роки тому прибув до Швейцарії, коли я не хотіла виїздити звідти. Тобі незручно, що сестра такого вірного члена партії не хоче жити в Німеччині». Тоді ти таки домігся, щоб я повернулась. А тепер я лишуся тут і не хочу більше про це говорити. Георг вирячився на неї. «Це заради оцього жалюгідного Харцизяка? Це він тебе знову збив з путі?» Гелен розсміялась. «Харцизяка! Давненько я вже такого не чула!» У вас там справді якась допотопна лексика? Ні, цей Харсизяка не збивав мене з путі. Він навіть доклав усіх зусиль, щоб змусити мене повернутися. І все обґрунтував краще, ніж ти. Я хочу поговорити з тобою наодинці, заявив Георг. Це тобі не допоможе. Адже ми, брат і сестра. А я одружена. «Це зовсім не те, що узи крові», – пояснив Георг. «А ти мене навіть сісти не запросила», – раптом докинув він, по-дитячому образившись. «Відмахаєш отаку дорогу, аж із Оснабрюка, а тут іще доводиться стояти, як школяреві». «А це не моя кімната», – відповіла Гелен, сміючись. «За неї платить мій чоловік». «Сідайте, пане Оберштурбанфюрер, і вірний холуй Гітлера!» – запросив я. «Але не засиджуйтесь, а швидше повертайте звідси!» Георг кинув на мене розлючений погляд і сів. Стара канапа аж затріщала під ним. «Мені хочеться поговорити з сестрою віч-навіч. Невже ви цього не можете зрозуміти?» – запитав він. А ви дозволили мені поговорити з нею відчайвіч під час арешту? запитав я в свою чергу. То була зовсім інша річ, просипів Георг. Для Георга і його партійних колег то завжди інша річ, навіть коли вони роблять те саме, що й інші люди. із сарказмом докинула Гелен. Коли вони і на комислячих кидають до в'язниці, або вбивають, то цим вони захищають свободу мислення. Коли гнали тебе до концтабору, то захищали споплюжену честь батьківщини. Хіба не так, Георге? А вже ж так! До того ж, він ніколи не помиляється, вела далі Гелен. У нього ніколи не буває сумнівів або нечистого сумління. Правда, завжди на його боці, бо на його боці сила, він, як його фюрер, наймирніша в світі людина, якщо тільки інші роблять те, що він вважає за правильне. А порушники миру – то завжди хтось інший. Вірно, Георге? А хіба це стосується нашої розмови? Аж ніяк, відказала Гелен. Або коли хочеш, то стосується ще й дуже. Хіба ти сам не бачиш, як смішно ти тут виглядаєш? Ти один зі стовпів непоступливості у цьому толерантному місті. Ти в цивільному, проте чобу ти таки надів, щоб тупати на інших. Але тут ти не маєш влади, поки що ні. Тут мені ти не звелиш записатися до нацистської організації плоскостопих жінок, від яких тхне потом. Тут не можеш і наглядати за мною, як заув'язненою. Тут я можу дихати вільно, і тут я залишусь. У тебе німецький паспорт, а війна от-от почнеться, тебе посадять у тюрму. Поки що цього нема, а коли буде, то краще вже тут, як у вас там, бо й там довелося б мене ув'язнити. Я б уже не мовчала, як привид бо втекла від ваших казарм, ваших расистських розплідників, вашої жалюгідної істерії, і подихала тут солодким повітрям свободи. Я підвівся. Я не хотів, щоб вона принижувала себе перед тією фашистською колодою, яка однаково не змогла її зрозуміти. Це все його вина, заторохтів Георг. Цей клятий космополіт, це він тебе зіпсував. Ну, стережись, молодчику, ми ще з тобою поквитаємось. Він і собі підвівся. Йому було б неважко збити мене з ніг, адже він був значно міцніший за мене. До того ж, біктивий суглоб моєї правої руки так і лишився трохи вивернутий після першого ж дня виховання у національному дусі, якого я зазнав у констаборі. Не займай його, сказала Гелен дуже тихо. Ти захищаєш цього боягуза? обурився Георг. А він сам хіба не може? Шварц подивився мені просто у вічі. Дивна штука, ота та фізична перевага. Вона найпримітивніша з усіх переваг і нічого спільного не має з мужністю. Дайте якомусь каліці револьвер в руки, От і немає вже тієї переваги. Вся вона – справа кілограмів та м'язів, і нічого більше. А втім, фізична перевага принижує, ані бить. Кожному ясно, що джерела справжньої мужності у чомусь іншому, і що той пучок м'язів, який її викликає, напевно виявиться жалюгідно слабким і сам по собі нічого не вдіє супротивником. А проте, ми підшуковуємо якісь непереконливі пояснення, зайві виправдання і почуваємо себе страшенно ніяково, коли доводиться ухилятися від бійки, у якій нас можуть покалічити. Хіба не так? Я кивнув головою на знак згоди. Це безглуздо, але саме через це особливо принизливо. — Я б оборонявся, — вів далі Шварц. — Я безперечно оборонявся б, — я спинив його жестом. — Пане Шварц, навіщо це? Мені не потрібно пояснювати такі речі. Він ледве помітно всміхнувся. — Та й справді. Але бачите, як воно в'їлось мені в печінки, ще й тепер хочеться виправдатись. В'їлося, як рибальський гачок у тіло і коли ми позбудемося тієї зайвої чоловічої пихи. «То чим це скінчилось?» – запитав я. «Таки щепилися?» «Ні», – Гелен раптом почала сміятися. «Ти тільки подивись на цього йолопа!» – звернулась вона до мене. «Він гадає, що коли поб'є тебе...» то я настільки розчаруюсь у тобі, що розкаюсь і повернусь до країни кулачного права. Потім повернулась до Георга. Годі базікати про мужність і боягуство. Ось він, – вказала вона на мене, – мужніший, ніж ти можеш собі уявити. Він вивіз мене з Німеччини, повернувся туди заради мене і забрав із собою. «Що?» – Георг витріщив на мене очі. «Повернувся до Німеччини?» Гелен опам'яталася. «Це не має значення. Тепер я тут і назад не поїду». «Вивіз тебе?» – наполягав Георг. «Хто йому допоміг?» «Ніхто», – відповіла Гелен. А тобі вже не терпиться заарештувати ще кількох чоловік, так? Ніколи я не бачив Гелен такою. Острота боротьби, огида, ненависть, бурхлива радість від того, що втеча з Німеччини вдалась. Вона аж дрижала від повноти почуттів. Майже такий самий настрій був і в мене. Але мене, наче блискавка, зненацька осліпило щось інше. Я зажадав помсти. Адже тут, у Франції, Георг був безсилий. Тут він не міг покликати на допомогу своїх гестапівців. Тут він був сам один. Ця думка мене спантеличила, і я не знав, що мені зараз робити. Битися я не міг, але мені хотілося просто розчавити цього гада. Мені здавалося, що знищити Георга як втілення зла. Можна без жодного формального вироку, бо це значило б не тільки помститися, а й врятувати десятки невідомих жертв в майбутньому. Не задумуючись над своїми намірами, я попрямував до дверей. Ішов на диво рівною ходою. Мені потрібно було побути самому, подумати. Гелен уважно поглянула на мене, але мовчала. Георг із презирством стежив за мною. «Нарешті!» – вигукнув він, коли я вийшов з кімнати. Я спустився по сходах вниз, тхнуло обідом і рибою. На сходовому майданчику стояла велика скриня італійської роботи. Я часто проходив повз неї, але ніколи досі її не помічав. Тепер я так уважно придивлявся до візерунків на скрині, ніби хотів її купити. Я йшов як лунатик. На третьому поверсі двері якоїсь кімнати стояли навстіж. Стіни кімнати були салатного кольору, там покоївка саме перевертала на ліжку матрац. Дивна штука, чого тільки не помічаєш саме тоді, коли думаєш, що через хвилювання нічого не бачиш навколо себе. Я постукав у двері знайомого, що жив на другому поверсі. Він звався Фішер і якось показував мені револьвер, який зберігав, щоб життя не здавалося таким гірким. Ця зброя створювала йому ілюзію, ніби він добровільно прирік себе на злиденне безраздісне животіння емігранта, бо може, мовляв, покласти йому край, коли тільки схоче. Фішера не було вдома, але кімната була не замкнета. Йому не було чого ховати. Я зайшов до кімнати, щоб почекати його. Я ще не міг сказати напевне, чого я насправді хочу. Та десь у підсвідомості була відповідь. Я прийшов позичити зброю. Зрозуміло, було б безглуздям убивати Георга в готелі. Це завдало б великих неприємностей Гелен, мені та й іншим іммігрантам, що там жили. Я сів на стілець і спробував заспокоїтись. Це мені не вдавалося. Я сидів і дивився просто перед собою. Раптом заспівала канарка. Дротяна клітка висіла поміж вікнами. Я її раніше не помітив, і тепер сполохався, ніби мене хтось шторхнув. Саме в цю мить увійшла Гелен. «Що ти тут робиш?» – запитала вона. «Нічого. А де Георг?» «Пішов. Я не знав, скільки просидів у фішеровій кімнаті. Мені здавалося, що дуже недовго». «Він ще повернеться?» – спитав я Гелен. «Я не знаю. Він настирливий. Чому ти пішов з кімнати? Щоб лишити нас самих?» «Ні», – відповів я. «Не тому, Гелен». Я раптом відчув, що не можу його більше бачити. Вона стояла на дверях і пильно дивилась на мене. «Ти мене ненавидиш?» «Я? Тебе?» – здивувався я. «З якої це речі?» Мені спало це на думку, коли Георг уже пішов. «Якби ти не одружився зі мною, то з тобою б такого не сталося». Сталося б те ж саме, може навіть ще гірше. Можливо, Георг ще якось по-своєму пожалів мене заради тебе, адже мене не заганяли на дротяного грожу, по якій пропущений струм, не підвішували на гак, як тушу у м'ясній лавці. Чому б я тебе ненавидів? І ти могла таке подумати? Раптом я побачив за вікном фішерової кімнати Зелене вбрання літа. Вікна кімнати виходили у двір, там стояв великий каштан. Крізь його листя просвічувало сонце. Біль у потилиці поволі минав, як похмілля надвечір другого дня. Я знову ставав самим собою. Я усвідомив, який був сьогодні день. Зрозумів, що на дворі літо, що я в Парижі, що в людей тут не стріляють, як у зайців. Скоріше можна було подумати, що ти мене зненавидиш, вирвалося у мене, або будеш зневажати. Я? Ти, за те, що я не можу захистити тебе від твого брата, за те, я замовк, минулі хвилини спливли кудись у небуття. Чому ми, власне, стоїмо в цій кімнаті? – спитав я. Ми пішли сходимо вгору. Георг казав слушні речі. Почав я розмову. Ти повинна це зрозуміти. Якщо почнеться війна, нас вважатимуть за підданих ворожої країни. Тебе ще більше, ніж мене. В нашій кімнаті Гелен повідчиняла вікна і двері. Тхне солдатськими чоботами і терором, зауважила вона. Нехай у кімнату лине серпень. Лишимо вікна навстіж, та й підемо. Чи не час уже обідати? Та час, але настає, мабуть, і час виїхати з Парижа. Чому це? Георг спробує виказати мене. Він до цього не додумується. Він не знає, що ти живеш під чужим ім'ям. Здогадається. І знову прийде. Коли це станеться, я виштовхаю його за двері. Ходімо на вулиці. Ми пішли до невеликого ресторану за палацом правосуддя і пообідали за столиком, що стояв просто на тротуарі. Нам подали пате мезон, беф аля мод, салат і камамбер. Пили ми бочкове вувре, а потім каву. Я пам'ятаю усе до найдрібніших деталей, навіть хліб із золотавою шкуринкою, навіть пощерблені чашки, із яких ми пили каву. У той полудень мене виснажувала якась глибока вдячність, невідомо за що і до кого. Мені здавалося, ніби я вибрався з темної брудної канави, до якої я тепер не зважувався навіть зазирнути». Бо й сам теж був частиною того бруду, хоч не знав цього раніше. Я вибрався і сидів тепер біля столика, вкритого картато-червоно-білою скатертиною. Почував себе очищеним і врятованим. Золотаве сонце просвічувало крізь вино, горобці сварилися біля купи кінського гною. Сита хазяйка кішка байдуже споглядала на них. Легкий вітерець повівав над тихою площею, і життя здавалося таким гарним, яким воно буває хіба що в наших мріях. Потім ми пішли вулицями Парижа. Літній день сяяв медовими барвами. Ми зупинилися перед вітриною скромної кравчині. Ми вже не раз зупинялися тут. — Пора купити тобі нову сукню, — сказав я Гелен. Тепер? — – здивувалася Гелен. – Перед самою війною? А чи не буде це екстравагантно? – Саме тепер і саме тому, що це екстравагантно. Вона поцілувала мене. – Горазд. Я мовчки сидів у кріслі біля дверей примірочної. Кравчиня винесла кілька суконь. Гелен так захопилася, що мала не забула про мене. Я чув голоси жінок то в одному, то в іншому кутку примірочної і бачив, як у отворі дверей майоріла то та, то інша сукня. Часом бачив голо засмаглу спину Гелен і солодка втома, що нагадувала безболісне вмирання, але не була смертю, окутувала мене. Мені було трохи соромно, бо я добре знав, чому саме хотів купити сукню. Це був протест проти минулого дня, проти Георга, проти власної безпорадності, дитяча несмілива спроба по-дитячому виправдати себе у власних очах. Нараз я опам'ятався, побачивши перед собою Гелен у дуже широкій, барвистій спідниці і в чорній коротенькій кофті, яка щільно облягала її стан. «Оце воно!» – скрикнув я. «Беремо!» «Але це дуже дорого», – мовила Гелен. Кравчиня запевняла, що то модель славетної фірми, невинна брехня. Але, трохи поторгувавшись, ми зійшли з згоди і забрали те вбрання. «Непогано купити собі інколи щось таке, на що в звичайний час грошей не вистачає», – подумав я. «Пов'язана з цією покупкою легковажність – Відігнала рештки зловісної тіні Георга. Гелен наділа свій новий туалет увечері, надівала вона його і вночі, коли ми, прокинувшись, дивилися у вікна на місто, осяяне місяцем. Дивилися ненаситним поглядом, зрікаючись сну, знаючи, що це вже триватиме недовго. Кінець 10 розділу